Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Розділ 12 Я зупинився біля вхідних дверей. Мікі Малоун володів гарним будинком. На одну його зарплатню вони б собі це місце не дозволили. Тож вона працювала вчителькою початкових класів і разом родина справлялась. Підлога з паркетом виблискувала поліровкою. Картина, пейзаж з морем, вона висіла на одній зі стін вітальні, прилеглі до входу. Навколо багато рослин, зелених. Усе це разом з текстурою дерева надавало місцю насиченого, органічного сяйва. Це одне з тих місць, яке було не просто будинком, це справжній дім. Ну, Дрезден, лейтенант, чекає. Місіс Мелоун тут? Так. Приведи її, будь ласка. Мені потрібно, щоб вона мене запросила. Що? Ти що, впав з дубу? Хто ти, бляха, такий, граф Дракула? Ну, взагалі-то Дракулу останнє знайшли у Східній Європі 20 років тому. Але, коротше... Мені потрібно, щоб вона або Мікі запросили мене, якщо треба, моя допомога. «Про що ти в біса говориш?» Я зітхнув. «Слухай, от є дім, так? Це місце, де люди живуть, люблять і будують життя. І він має свою силу. Якщо б купа незнайомців цілий день тинялась туди-сюди, у мене б не було проблем з порогом. Але тут це не так». «Ви, як не крути, змігкі друзі!» Сталінгс нахмурився. «То ти не можеш зайти?» «Ні, зайти я можу, але залишу більшу частину своїх можливостей за дверима. Поріг заважатиме працювати з будь-чим в будинку». «Та ну, маячня!» «Дійсно, грав Дракула!» Пирхнув Рудольф. «То ти хочеш сказати, що ми не можемо тебе запросити?» Запитав Сталінгс. «Ні, це має бути хтось, хто тут живе. Крім того, це вічливо. Мені не подобаються місця, де мені не раді. Я б почувався набагато краще, якби знав, що місіс Мелоу не проти моєї присутності». Рудольф знову відкрив рота, щоб пирснути на мене отруту, але його перебив Сталінгс. «Просто зроби це, Руді. Знайди Соню і приведи її сюди». Рудольф нахмурився, але зробив, як йому сказали. Сталінгс дістав сігарету і запалив. Потім затягнувся і промовив задумливо. «Отже, ти не можеш робити магію в будинку, якщо тебе хтось не запросить?» «Не в будинку, в домі. Є різниця». «А як щодо Віктора Селза? Я чув, це твоя робота, а?» Я похитав головою. Він, так би мовити, зіпсував поріг, бо вів вдома свій бізнес та використовував його для темних церемоній. Це вже було просто приміщення. Тобто на життя простих смертних на своїй території ти втручатися не можеш? Ні, не можу. А от у монстрів порогу не мають. А чому? А звідки я в біса знаю? Просто не мають. Я ж не можу знати все, вірно? Ну, напевно, сказав Сталінгс і кивнув. Ну і, звичайно, я розумію, що ти, в принципі, маєш на увазі, тож тебе вимикає поріг. Не повністю, просто значно ускладнює будь-які дії, це наче носити свинцевий костюм. Ось чому вампіри тримаються подалі від таких домів, та й інша подібна гидота. Без запрошення їм важко взагалі вижити не кажучи вже про використання будь-яких сил. Сталінг спохитав головою. «От, чарівне лайно! Я б ніколи в це не повірив, якщо б не прийшов сюди. Взагалі-то важко усе це сприймати». «Так? Ну і добре. Це означає, що ти не надто часто стикаєшся з надприродним». Детектив випустив дві цівки диму з Ніздрів. «Ну, а це може змінитись». Останні кілька днів у нас зникають люди. Загалом бездомні, яких знають деякі поліцейські та детективи. Я нахмурився. Дійсно? Так, але поки що все це чутки. Так, вони живуть не надто безпечним життям, але відколи я почав працювати в спеціальних розслідуваннях, такі речі мене нервують. Я нахмурився і подумав, чи варто розповідати Сталінгсу про вечірку б'янки. Безсумнівно, на цю подію з'їдеться ціла зграя вампірів. Можливо, вона та її посіпаки збирають зараз закуски. Але доказів немає. Наскільки я знав, зникнення, якщо вони і є зникненнями, можуть цілком бути пов'язані з турбулентністю в небуляндії. Якщо так то поліція безсила. А якщо це щось інше, то можна розпочинати дуже неприємну розмову з Б'янкою. Я не хотів нацьковувати на неї поліцію без причини. Я майже впевнений, що у вампіреси є ресурси, щоб повернути владу проти мене. І Б'янка це стовідсотково зробить. От тільки потрібен привід». Крім того, у колах надприродної спільноти усе ще панував Старосвітський кодекс поведінки. Коли є проблема, то вона вирішується віч-навіч. Не залучаються поліцейські та інші смертні в якості зброї, бо вони – ядерні ракети надприродного світу. Науково доведено, що якщо людям показати надприродну бійку, це їх до смерті налякає. І наступне, що вони зроблять, це спалять усе і усіх у полі зору. І більшості людей було б байдуже, що одна надприродна істота може бути доброю, а інша – ні. Вони обидві надприродні, тому треба вбити їх усіх і далі собі спокійніше спати. Так було з часів початку епохи розуму та зростання могутності смертних, і слава Богу, вони зараз дуже й дуже могутні. Саме тому вампіри, демони і кровожерливі божества більше не правлять світом. Вже кілька століть, насправді. Коротше, у будь-якому випадку я вирішив промовчити про бал Б'янки, допоки не знайду докази, так чи інакше. Далі ми зі Сталінгсом повели світську розмову, допоки Соня Меллоу не з'явилась в дверях. Жінка середнього зросту, приємної повноти та міцної статури. Її обличчя було чудовим у молодості, і усе ще зберігало красу, облагороджену роками надійності. Очі червоні, не було макіяжу, але все ж, здавалось, вона зібралась. Вдягнена у просту сукню з квітковим принтом, Єдина прикраса – обручка на пальці. «Містер Дрезден?» – ввічливо сказала вона. «Мікіс сказав, що ви врятували йому життя минулого року». Я кашлянув та опустив погляд. Технічно так врятував, але все ж мені так не здавалось. «Ми тоді зробили усе, що могли. Ваш чоловік був дуже хоробрим». Детектив Рудольф сказав... Що мені потрібно вас запросити, я не хочу заходити туди, де мені на раді, місіс, відповів я. Соня скривила ніс і подивилась на Сталінгса. Та ну, загаси її, сержант, той кинув сигарету та розчавив її ногою. Гаразд, містер Дрезден, сказала вона, на мить втративши самовладання, її губи почали тремтіти. Жінка заплющила очі і глибоко вдихнула, а потім знову на мене подивилась. «Якщо ви можете допомогти моєму Міккі, будь ласка, заходьте, я вас запрошую». «Дякую», – сказав я і зробив крок уперед, а потім відчув, як мовчазна напруга порогу розступається навколо, як завіса знамистин, облямована ін'єм. «Ми прийшли через вітальню» де сиділо кілька поліцейських, знайомих зі спеціальних розслідувань. Вони тихо розмовляли. Усе навколо нагадувало похорон. Вони подивились на мене і замовкли. Я ж кивнув у привітання. А потім пішов далі, до сходів, що вели на другий поверх. «Він пізно ліг минулої ночі», – тихо сказала Соня. «Іноді він не може заснути» тому й не приходив до ліжко допізна. Я рано встала, але не хотіла його будити, тому й дала спати далі. Місіс Мелоун зупинилась на вершині сходів та вказала трохи далі по коридору, на двері. «Він там, але, вибачте, я не можу...» Вона зробила ще один глибокий вдих. «Мені треба приготувати щось поїсти. Ви голодні?» «Та, е, так, звісно». «Добре», – сказала вона, і, змахнувши сльози, спустилась вниз. Яков тнув та подивився на двері у кінці коридору, та й попрямував до них. Кроки відлунням віддавались у вухах. Через кілька секунд я в них тихо постукав. Двері відчинила Керін Мерфі. Вона не виглядала як лідер групи поліцейських, які розслідують усілякі надприродні злочини. А також не виглядала, як людина, яка кілька місяців тому врятувала мене життя, випустивши пістолетний магазин срібних куль у півтонного луп-гору. Але так, це вона. Керін подивилась вгору на мене, зі свого п'ятифутового зросту. Блакитні очі, зазвичай ясні та яскраві, виглядали запалими. Золоте волосся спочивало під бейсболкою. Вона вдягла джинси і білу футболку. Кобура з пістолетом на плечі. А навколо рота і очей виступали зморшки, як тріщини на випаленому сонцем полі. «Привіт, Гаррі!» Її голос був тихим і хрипким. «Привіт, мерф. Виглядаєш, як гівно. Вона спробувала усміхнутися. Вийшло не дуже. Вибач, я, я не знала, до кого ще звернутися. Я нахмурився, стурбований. У будь-який інший день Мерфі відповіла б на мій злегкообразливий коментар якимсь їдким жартом. Але вона просто відкрила двері ширше і впустила мене. Я пам'ятав Мікі Мелоуна як енергійного чоловіка середнього зросту, лисіючий, з широкою усмішкою і носом, який лущився на сонці. Палиця і кульгавість з'явились надто недавно, щоб я про них пам'ятав. Мелоун завжди носив старі, якісні костюми і стежив, щоб піджаки ніколи не бруднились, інакше дружина його вб'є. Але той Мікі, якого я побачив, не нагадував його колишнього. Нерухомий, зубаста усмішка, очі розширені у безладному блиску божевілля. Мій Міккі не вкритий дрібними подряпанами з нігтями вкритими власною кров'ю. Його зап'ястя та щиколотки не були прикуті до залізного каркасного ліжка. Цей Міккі важко дихав, усміхаючись дуже дивно і дивився на охайно обставлену маленьку кімнату. Відчувався запах поту та сечі. Тут не було світла, а штори стояли засмикнуті. Мікі повернув голову до мене, і його очі ще більше розширились. Він втягнув повітря і закинув голову, щоб зробити довгий фальцетний крик, як у койота. Потім він почав сміятися та розгойдуватись вперед-назад, смикуючи наручники, змушуючи ліжко трястись, рівномірно та скрипуче. «Соня нам сьогодні вранці зателефонувала», – сказала безбарвно Мерв. Вона тоді замкнулась у своїй шафі і мала при собі лише мобільний. Весь відділ дістався сюди якраз перед тим, як Мікі закінчив ламати дверці шафи. Тобто вона викликала поліцію? Ні, зателефонувала особисто. Сказала, що не хоче, щоб увесь відділок бачив Мікі таким, що це його зламає. Тому й прибули тільки всі свої. Я похитав головою. Боляха, а вона хоробра. І він ось такий відтоді? Ага, якийсь момент був просто божевільно злим. Кричав, плювався, кусався. «Щось сказав? «Жадного слова, видавав лише звуки тварин». Вона склала руки на грудях і подивилась на мене. Навіть зазирнула мені в очі на секунду, перш ніж відвести погляд. «Що з ним сталося, Гаррі?» Міккі розсміявся та почав підіймати стегна вгору-вниз, створюючи звук, ніби на ліжку займається коханням пара гіперкінетичних підлітків. В душі якось похололо. Не дивно, що місіс Малоун не хотіла повертатись в цю кімнату. «Потрібна хвилинка, щоб дізнатись», – сказав я. «А він не може бути, ну, знаєш, одержимий, як у фільмах». «Я ще не знаю, Мерф». «Це, можливо, якесь закляття?» «Мерф, бляха, я ще нічого не зробив». «Чорт забирай, Гаррі, то зробив вже!» Вона стиснула кулаки, і затримтіла від люті. Я поклав руку їй на плечі. Зроблю, тільки дай трошки часу. Гаррі, клянусь, якщо ти не зможеш йому допомогти... Її слова застрягли в горлі. В очах Мерв забриніли сльози. Він же бляха... Мій! Один з моїх... бляха. Так, Мерв, тихіше, сказав я якомога ніжніше. Та відчинив двері. Піди, випий кави, гаразд, я подивлюсь, що можна зробити. Керрін глянула на мене, а потім знову на Мелоуна. Все добре, Мікі, сказала вона. Ми тут усі заради тебе, ти не сам. Мелоун усміхнувся їй, а потім облизав губи, перш ніж вибухнути черговим хором сміху. Марфі здригнулась.